U odne 25. ožujka 413. godine iseljenici iz grada Padove postavili su kamen temeljec na Rialtu i tako utemeljili Veneciju, neosvojivo svetište slobode u Italiji koju su tada veće rastrgale provale barbarskih naroda. Barem tako kaže legenda. Renesansni povjesničar Marco Antonio Sabelico, koje je taj legendarni događaj opisao u heksametrima u usta svećenika koji je obavljao posvetu grada, stavio je ove riječi. Kad se jednoć osmijelimo da učinimo nešto veliko, daj da nam uspije. Sada klečimo samo pred siromašnim žrtvenikom. Ali ako naši zavjeti nisu uzaludni, podizat se ovdje tebi, o Bože, k nebu stotine hramova od mramura i zlata. Prava priča malo je drugačije. Godine 568. počinju provale Lombarda u Italiju. I veliki broj stanovnika traži sklonište na otocima u laguni koja se prostirala u dužinu od 50 km i koju su stvorile plime i oseke Jadranskog mora i vode Alpskih rijeka Pjave, Sile i Brenta. Ti izolirani otoci postaju dio Ravenskog egzarhata upravne jedinice koju je 584. godine osnovalo Bizansko carstvo. Kada je 641. godine pred napadom Lombarda pao grado Derco, sjedište političke vlasti seli se na jedan od otoka u Venecijanskoj laguni. Do dolaska izbjeglica Skopna, na tim su otocima uglavnom živjeli ribari, solari i ljudi koji su bježali od vlasti. Kako su ti otoci izgledali u šestom stoljeću, opisuje povisničar Kasidor. Gdje plima i oseka čak izmjenično pokrivaju, čas otkrivaju površinu polja, a kuće nalikoju gnjezdu vodenih ptica. Gdje se ljudi moraju braniti protiv prodiranja plime, praveći umjetne brane od vrbova šiblja. Ovi stanovnici jedino imaju dovojno ribe. Siromašni i bogati su ravnopravni. Svi se hrane jednom hranom. Svi imaju jednake kuće. Među njima nema zavisti. Jedino se natječu u proizvodnji soli. Namjesto plugova i srpova, oni okreću valjcima. I to im daje sve što im je potrebno, jer nema nikoga tko ne bi želio doći do soli. Ta naselja Solara, Ribara i Izbjeglica izrašće u grad kojeg Sabeliko uspoređuje s kuticom za nakit. Jako Burkhart u knjizi Kultura renesanca u Italiji piše. Grad na otoku pričinjao se pod kraj 15. stoljeća kuticom za nakit ondašnjeg svijeta. Isti Sabeliko kao takva i opisuje s njegovim prastarim kupolnim crkvama, kosim tornjevima i inkrustiranim poslovi cijeloga svijeta gdje naokolo u porticima i po susjednim ulicama sjedem mjenjači i stotine zlatara a na njihovim glavama dućani i skladišta bezbroja s one strane mosta opisuje se veliko veliki njemački fondako, u čim se dvoranama nalaze njihovi ljudi i roba i pored kojih u kanalu uvijek stoji lađa uz lađu, a odatle dalje uz kanal flotu s vinom i uljem, s njom na obali gdje sve vrvi od nosača svođene dućane trgovaca, a zatim kako se nižu od Rijalta do Markova trga, prodava onice mirisa i gostionice. Krajem 12. stoljeća nastala je temeljna podjela grada na šest šestina ili predjela. Tri šestine nalazile su se s gornje strane temeljne razdiljnice Venecije, Velikog Kanala, a tri šestine nalazile su se s donje strane Velikog Kanala. Pod krajem 11. stoljeća Venecija broji 70 župa i s tim će brojem dočekati i Napoleonovu vojsku. Početkom 14. stoljeća Venecija je prešla brojku od 100.000 stanovnika, a hrvatska pučka, tradicija i starija historiografija... Tvrdili su da je Venecija izgrađena od kamena i drveta iz hrvatskih zemalja. Govori doktorica Lovorka Čoralić z Hrvatskog instituta za povijest. Ovo pa posljednje su ipak malo e, legende. Naravno da su i hrvatske šume ovaj, sudjelovale u nasipanju e, tog dna na kojem je podignut grad. Ja moram priznati da e, to više spada u domenu e, tehničkih ovaj, građevinskih znanosti. Zna se točno na koji način se nasipalo drvo, pa se na tu nasipao opet određeni šljunak, kamenje, pa se to sve nekako sabijalo, da ne, da ne dolazi do vlage, to je zapravo jedan ogroman posao. Kažem, tehničari su to manje-više uspjeli dosta istražiti, vidite danas Venecija polako ipak propada, sve ima svoj vijek trajanja. Nisu naravno to samo motovunske šumeni kamenje iz vrsara ili sabrača. E, Venecija naravno iskorištavala i svoju terafermu, iskorištavala je sve svoje posjede. E, Venecija kao takav grad koji danas poznamo naravno isto nije nastao preko noći, svi oni mostići koji danas e, postoje, Svo, sve to nekada nije postojalo, nije bilo nasuto, nije bilo povezano. Mi ste imali grad koji je zapravo e, grad sastavljen od niza otočića, e, relativno slabo povezanih. Kao da imate možda otprilike Kornatske otoke, recimo neki izbijeni niz Kornatskih otoka i da oni svemerom postanu jedan grad, ali upravo tim nasipanjem, upravo povezivanjem, spajanjem mostova. Temenjem letačke moći bila je mornarica koja je stoljećima vladala Sredozemlju. A temelj Temornarice bio je Arsenal u Veneciji. U izvorima s kraja osmog stoljeća riječ Arsana označava skup škverova razasutih u više dijelova grada, posebno u četvrti Teranove uz današnju obolu oko Trga Svetog Marka. U devetom stoljeću, kako bi se zadovoljile rastuće potrebe Venecije, gradi se Arsenal u području istočnog gradskog predjela Kastelo. Do 16. stoljeća taj će Arsenal izrasti u jedno od čuda tadašnjeg svijeta. Prostiraće se na površini od 200 163 tisuće četvrnih metara i zapošljavaće oko 16 tisuća ljudi. U tom arsenalu brod je mogao sići s navoza za jedan sat. U mjeseci pol godine 1570. u arsenalu sagradit će se 100 galija. Lovarka Čoralić u knjizi Venecija Kraljica Mora piše. Osnovni zadaci proizvodnje u arsenalu bili su gradnja brodova za rati i trgovinu, proizvodnja oružja, konopa i cjelokupne brodske opreme. Sve proizvodne djelatnosti odvijele su se pod strogim državnim nadzorom. Svi stalno zaposleni imali su državno jamstvo za sigurnost rada i zarade. Stručno osposobljenim majstorima bilo je strogo zabranjeno odlaziti izvan Veneta i širiti svoje znanje drugim, mahom konkurentskim državama i gradovima, posebno onima pod vlašću nevjernika. Najnižu početnu službu u Arsenalu obavljali su obični radnici. Iz njihovih su se redova prema potrebi Arsenala odabirali učenici u pojedinim majstorskim radionicama. Najbrojniju skupinu djelatnika Arsenala činili su drvodjelci i kalafati. Strateške sirovine onog vremena bile su drvo, koje je dolazilo uglavnom smletačkog kopna, teraferme, krajinske, furlanije, istre i krfa. Željezo je dolazilo iz austrijskih rudnika, smola je dolazila iz boke kotorske, kudelja iz okolice Bolonje, platno za jedre iz veneta i mantove, a konoplja za užad dolazila iz pokrene, montanjana i trevizano. Važan je bio i stalan pritok radnika u Arsenal. I tu su bili bitni radnici iz Hrvatskih krajeva. Veliki broj njih radio u Arsenalu. Godine 1596. Venecija je na Korčulu, otok poznat po svojim šumama i brodogradilištima, poslala Kristofora Valijera kako bi provjerio zašto na tom otoku ima sve manje drvodjelaca. U svom izvještaju u Mletačkom senatu Valijer je napisao. U Korčuli je znalo biti mnogo drvodjelaca. Zbog toga što se na tom otoku nalaze vrlo velike i vrlo obilne šume, ali ih je sada manje i neprestano ih je manje, tako da se boje da će u malo vremena izumrijeti, jer ih je od prošloga rata došlo u arsenal 180, a oni su spali na svega 47. Tome može biti mnogo razloga. Tako su najglavniji, najsigurniji i najrealniji uništenje šuma koje su počinili pastiri raznim požarima i paljenjem. Ovi pastiri ne paze pritom da popale 50 i 60 milja šume da mogu udobnije napasti četiri glave stoke. Na taj način, kad nema više šume uz more, koje su zgodne za odvoz, jer se ne može prenositi drvo kroz unutrašnjosti iz daleka, osim uz izvanredan trošak, nedostaje zanatljama mogućnost i lakoće rada. Zbog toga se napušta zanat. Uz mletečku mornaricu Arsenal posebno straho poštovanje posjetiojcima ulijevao je i sam grad. Ta kutijica za nakit koja je već početkom 14. stoljeća dosegnula brojku od 100.000 stanovnika ostavljala je itekakav utisak na posjetitelja. A graditelji i vladari Venecije nastojali su i pojačati taj utisak. Evo, uzmite primjer Duždave Palače koja je vrlo svjesno napravljena na taj način na koju je ona napravljena. E, željelo se impresionirati e, putnika, pohoditelja, vladara, crkvenog dugostojanstvenika, bilo koga ko dođe u Veneciju, e, dolazilo se morem i prvo što se vidjelo kad se uplovljavalo u taj e, prostor današnjeg trga Svetoga Marka je ta otvorenost i ta e, zaista prekrasna gotička građevina Bazilike e, Duždeve Palače. E, sve prostorije, e, raspored prostorija, Njihovo uređenje u Duždavoj palači je zapravo namijenjeno upravo tome da pokaže posjetitelju nekakvim slijedom koliko je Venecija moćna, jaka, pravedna, da ostavi na njega zapravo veliki dojam. I kada se recimo nekakav poslanik penjao stubama do dvorane za audienciju, on je prolazio točno kroz određene prostorije u kojima su bili prikazani, već sam to spomenula, najveći uspjesim mletačke. Letačke vojske, recimo osvajanje Zadra, osvajanje padove, pad grada Skadra, bitka za Terafermu, dakle to je cijeli niz monumentalnih slika najvećih slikarskih majstora. To nije mogao raditi bilo kakav slikarski majstor, nego su to zaista radili najbolji, najuspješniji letački slikari. Sve su to monumentalne slike u kojima se alegorijski vrlo često Venecija prikazuje kao mlada žena koja sjedi na tronu i kojoj podložnici daju ključeve grada ili odnosno priznaju njezinu, njezino vrhovništvo. Jedna od tajnih uspjeha Venecije bila je i njezina diplomacija i špijunska služba. Na kraju 12. stoljeća na području Italije pojavio se pojam ambasadora. Pojem je izveden iz srednjovjekovne latinske riječi ambaktiare, koja znači ići u poslanstvo, ići u misiju. Riječ je opisivala različite izaslanike, koji nisu uvijek slali suvereni. U 13. stoljeću riječ ambasadoru domaćila se u Italiji i Francuskoj. Godine 1374. riječ se po prvi puta pojavljuje u Engleskoj te ju je godine u svom dijelu Trojloj Kresida napisao Jeffrey Chaucer. Do kraja 15. stoljeća riječ ambasador bila je ubičajen naziv za izaslanika sekularnih vladara, a diplomatsku praksu predvodila je Venecija. Od Bizanta Venecija je naučila davati pismene naputke svojim izaslanicima. Taj praksa bila nepoznata ostalim zemljama i gradovima Europskog zapada. Venecija je utemeljila sustavan arhiv, u kojem su se čuvali svi diplomatski dokumenti i skorazumi sklopljeni nakon 883. godine. Od izaslonika u stranoj zemlji ili gradu očekivao se podrobne izvještaj o stanju u zemlji u kojoj se nalazio. isprava se ta izvještaj davao usmeno, ali od 15. stoljeća tražilo se da se ta izvještaj napiše. Uskoro su i drugi talijanski gradovi počeli kopirati venecijanski način vođenja diplomatskih poslova, ali Venecija je u diplomaciji otišla najdalje. Od svojih je izaslanika očekivala da prikupljaju podatke i tajne zemlje u kojoj su se nalazili. U pismenoj komunikaciji s izaslanicima Venecija je tražila upotrebu šifri kako bi se zaštitila tajnost podataka. Jer Venecija je prva na zapadu razvila obavještenu službu. Do 16. stoljeća sve su ostale evropske države slijedile primjer Venecije i počele su razvijeti svoju obavještenu službu. Špijunska djelatnost, kad ideći o Veneciji, to je dosta popularna tema u historiografiji. Moramo priznati da i Dubrovnik imao nešto slično. I o tome se danas dosta zna, jer su arhivske knjige koje govore o tome gdje su izvješati špijuna danas otvorene za javnost... Venecija je posebno nakon e, nekih pokušaja državnog udara početkom 14. stoljeća ustanovila neke e, magistrature, dakle tijela državne uprave. Jedno od njih je bilo e, vijeće desetorice koje možemo po nekim ovlastima danas usporediti sa ovim našim tajnim službama, e, koje je imalo zapravo pravo zadirati u sva... E, u rad svih tijela državne uprave, koje s vremenom, pogotovo ako je neki dušt e, i ostale vodeće magistrature, nisu bili dovoljno jaki da se sami nametu, mogla biti zapravo jedna paralela vlast. Marko Antonio Sobelico zapazio je da nakon njegovih predavanja mladi venecijanski plemići teško se upuštaju razgovor o političkim prilikama. Kad ih pitam što ljudi govore ili očekuju od ovog ili onog pokreta u Italiji, odgovaraju mi svi jednoglasno da ne znaju ništa. Venecija je i pazila na to da dođe do podataka o mogućoj izdaji ili prodaji podataka neprijatelju. Za doušnike bila je određena i visoka nagrada. Naprimjer, primali su doživotnu mirovinu u iznosu od 60 dukata. Otuda valjda je šutnja mladih plemića pred pričljivim i znatiželjnim povisničarom. Venecija je imala cijeli niz svojih takozvanih inkvizitora, odnosno e, povjerenika i stražitelja za razna područja, za crkvu, e, za e, vojna pitanja. Svi venecijanski trgovci su bili na neki način i špijuni Venecije i slali su podatke što se dešava u Siriji, što se dešava na Crnom moru ili što se dešava u Londonu ili, ili u Dubrovniku. Dakle, jedna vrlo rana upotreba onih svih mogućih sestava da se da se saznaju neke informacije, pogotovo u vrijeme mletačko-tudskih ratova, i takako je bilo bitno saznat kretanje Turaka i koje su im uopće namjere. Dakle, da li će te godine krenuti na krv ili kretu i gdje će sad Venecija koncentrirati svoju, e, i svoju flotu i svoju obrambenu sposobnost da te gradove brani. Dakle, vrlo, vrlo rano se krenulo sa time i to je isto tako, to ste dobro primijetili, jedan od razloga venecijanske... E, jedan od tis, u tom svetu venecijanske umješnosti opstojanja i, i igranja jedne velike uloge u Europskoj i svjetskoj povijesti svakako je ovo bilo, bio jedan kamenčić koji je bio vrlo, vrlo bitan. U vođenju vanjske i trgovačke politike Venecija nije imala puno skrupula. U vrijeme Križarskih ratova papa je stavio embargo na sve kršćanske proizvode namijenjene muslimanskom svijetu. Uz kriumčare, venecijanci su bili prvi koji su uspjeli skinuti tu zabranu trgovanja. Pod izlikom da su zbog svog položaja lišeni poljoprivrednih dobara i da mogu živjeti samo od trgovine, dobili su 1198. od pape Inocenta III. dopuštenje da trguju s muslimanskim svijetom. Iako je Venecija bila katolička država, nije imala nikakve sentimentalnosti prema papi. Uostalom, nekoliko je papa predvodilo saveze proti Venecije. Ja sam se bavila u svojim istraživanjima e, udjela Hrvata u procesima mletačke inkvizicije i zaista mogu reći da je inkvizicija u Veneciji nije bila pretjerano e, drastična, da tu nema onih klasičnih, e, kad kažete, inkvizicija, torture, mučenja, spaljivanja, vještice, sve tako skupa. E, stradavali su samo oni za koje je Venecija procijenila da bi svojim radom mogli naškoditi e, državi, a Venecija je katolička država i to je dio državnog sustava. Znači, nekakav protestantizam, kalvinizam, bilo što, može to ugroziti. To nema veze sa papom i nema veze s njenim odnosima s papom. Jednostavno, to narušava jednu šemu koja mora biti stabilna. E, Venecija cijelo vrijeme sukubljavala se s papom. E, sama činjenica da je Venecija kao država htjela malo imati na distanci e, svetu stolicu, e, govori da e, Bazilika Svetog Marka, ona nije katedrala, ona je duždeva kapela, i najvažniji vjerski obit u Veneciji, u centru grada. A u, na periferiji grada, baš u onom dijelu gdje su Hrvati stanovali, dakle, jedan siromašan dio grada, dakle, na onom malom otočiću spojenom mostom sa kopnom, tamo su stavili katedralu koja je ostala e, katedralom do 1807. godine. Dakle, nastojalo se uvijek, držati malo po strani utjecaj moć papinskih poslanika, legata i opće samog Rima na njihovu politiku. Zato je dolazilo do interdikta od strane pojedinih papa, zato je dolazilo do pojave Paola Sarpija koji je zagovarao venecijansku slobodu u svemu tome i zato je Venecija, kažem, kroz cijelu povijest imala sa papama problema jer je nastojala zadržati samostalnu politiku. Za vrijeme dužda Ivana Patricijaka, koji je obavljao tu dužnost od 829. do 836. godine, došlo je do prvog kontakta Mletečke mornarice s Neretljanima. Za vrijeme njegovog nasljednika, Petra Trandenika, mletačka mornarica sklopila je mir s hrvatskim knezom Mislavom. Za taj prvi mir sklopljen između Neretljana i Mletaka, mletački kroničar kaže da je malo vrijedio. I od tog prvog kontakta Venecija je nastojala za gospodariti strateški važnom istočnom obalom Jadrana i tako je došlo do žestokih i dugotrajnih sukoba. Hrvatski knez Domago je zbog svog uspješnog ratovanja protiv mlečana nazvan je u mletačkim izborima najgorim hrvatskim knezom. Godine 887. kod makarske poginuo je i mletački dušt petar prvi Kandijan. U kronici Ivana Đjakona, tajnika Dužda, Petra, drugog Orsola, ovako se opisuje Duždeva smrt. Slavensko brdo je kolo, a mjesto Mukules je Matarska. Pošto je primio Duždevsku čast, Petar je odmah poslao vojsku protiv Slavena Neretljana. Kad se vojska vratila bez uspjeha, tada je on sam u kolovozu isplovio s 12 lađa da ih napadne. Došavši do Slavenskog brda, iskrca se kod mjesta koje se zove Mukules, premda je imao malo vojnika. Ipak je Slavene koji su mu se oprli natjerao u bijeg, poubijavši mnoge između njih i pet njihovih lađa koje su se ondje našle uništi sjekirama. Tek tada su navalili Slaveni i 18. dana mjeseca rujna ubili su ga ondje sa sedmoricom drugih vojnika. Pod kraj desetog stoljeća odnosi snaga na istočnom Jadranu počinju se mijenjati. Bizant pod carem Bazilijem II. dosegnuo je jedan od svojih vrhunaca, ali je borba sa Samuelom onemogućila čvršću kontrolu nad Jadranom. Nakon smrti kralja Držislava u Hrvatskoj dolazi do dinastičkog rascijepa i sukoba između njegovih sinova Krešimira Goislava i Svetoslava. Sve te promjene iskoristit će Venecija. Dužd Petar II. Orseola osigurao je u Bizantu carinske olakšice za Veneciju. To je bila osnova mletačkog trgovačkog prodora u istočnom sredozemlju, a taj će trgovački prodor pretvoriti Veneciju u najjaču državu na sredozemlju a ta sila tjed će pod svaku cijenu osigurati za sebe istočni jagra. Od mletačko-neretvanskih pomorskih ratova pa do zapravo negdje e, sedine 15. stoljeća, dakle to nije mali vremenski raspon, vodila više ratova i više pokušaja osvajanja Dalmacije, e, boreći se prije svega sa ugarsko-hrvatskim ladarima i kasnije sa Ludovikom Anžuvincem, s kojim je doživjela zapravo možda najveći poraz. E, danas je teško govoriti e, o količini recimo brodova, o količini vojske koja je tu bila uključena. E, mi znamo recimo konkretno zabitku kod lepanta koliko je tu stotina brodova sudjelovalo sa kršćanske i turske strane, mi znamo za onu veliku bitku kod Kočlu u kojoj sudjelovao i Marko Polo, da je to bio najveći poraz Mletačke ratne flote od kojeg se ona vrlo teško oporavila i tu se zaista radilo o više stotina brodova i više tisuća žrtava. E, treba reći da te ipak bitke za Dalmaciju e, nisu bile, e, nisu bile uvođene u kontekstu nekakvih velikih ratova osim zadarskih protumletačkih pobuna pa i nekih pobuna istarskih gradova Pule i Kopra, Većina tih gradova je osvojena političkim pregovorima i situacijom da je Venecija iskoristila slabost tadašnjih ugarsko-hrvatskih vladara, konkretno Žigmunda u 15. stoljeću, i na jedan relativno miran način osvojila te gradove, osim što je ponegdje bilo manjeg otpora. Ali ti otpori zaista nisu bili nešto što možemo nazvati nekim pravim i ozbiljnim ratom. Dakle, ti gradovi su došli u jednu situaciju nesigurnosti od strane vlastitog vladara i većina njih je zapravo na dosta mira način priznala venecijansku vlast. Venecija je bila uporna u osvajanju istočne obale Jadrana. Ljeti 1115. godine Dužd Ordelafo Faledro osvojuje Rab, Zadar Osim gradskog kaštela i Biograd. Na ljeto iduće godine Dužd je ponovo krenuo u pohod na Dalmaciju. Zauzeo je Zadarski kaštel, Šibenik, Trogiri, Split. Tada je Venecija zauzela i Kvarnerski dio Dalmacije. Do sredine 12. stoljeća većina istarskih gradova priznaje venecijansku vlast. Kako je to izgledalo, pokazuje ugovor između grada Pule i Venecije. Posavjetovavši se s našim građanima, višima i nižima, u prisutnosti Dominika Mauročena, duždeva sina, zapovjednika mletačkog brodovlja i mnogih mletačkih viječnika u samoj Mornarici, zaklili smo se na vjernost gospodinu Dominiku Mauročenu, slavnom mletačkom duždu i njegovim nasljednicima za uvijek. I zakle zaklesmo se i utvrđujući utvrdismo da ćemo u buduće sve naše ljude od 12 godina dalje primorati da se zakunu na vjernost prije spomenutom našem gospodinu Duždu i svima njegovim nasljednicima za uvijek. Zajedno s ugovorom o vjernosti Veneciji dolazile su i obveze gradova. Ugovoru između Pule i Venecije ovako su propisane obveze Pule i njezinih građana. Dužni smo doista platiti, počevši od prvog idućeg Božića, svake godine dva milijarija ulja. Na korist svetome Marku, a inače za svjećnjake. A ako između Medulina i Rovinja naiđemo na moru na kakva razbojnika, dužni smo ga uhvatiti ako možemo i sa svom lađom poslati našem gospodinu duždu. Ako Venecija bude gradila brodovlje od petnaest galija i više, dužni smo mletačkim drvom sagraditi jednu galiju. A ako nam bude zapobjeđeno, a Venecija bude ratovala sve do Zadra ili Ankone, dužni smo i mi ratovati kao svaki njihov grad. U hrvatskoj historiografiji i općenito historiografiji ovih prostora Venecijanci su stereotipno, još uvijek to vlada, prikazivani zaista kao gramzljivi mlečići koji sijeku šume, koji odvode naše ljude na galije, koji rade sve da bude ovom narodu što lošije. Ono što je činjenica, mletačka politika bila centralistička politika. Dakle, i ekonomske mjere i političke mjere su bile ipak upravljene, vođene su i same mletačke središnice i ponajprije su bile usmjerene na dobit samoga grada, same Venecije. Međutim, nijedan, nijedna ozbiljna država, ako se želi negdje zadržati neko vrijeme, a Venecija je ipak vladala skoro pet stoljeća ovim krajevima, nema namjeru ekonomski uništiti područja kojima vlada. Venecija je svakako i rušila zadar, i palila zadar, i slala njegove stanovnike u progonstvo. Venecija je svakako jednog fratra Filipa Grabovca, već u godinama skončanja skoro Venecije, koji je se usudio kritički progovoriti o venecijanskoj upravi, poslala u trajno izgnanstvo gdje on je umro. Venecija nije željela da se protiv nje govori i upravo su te njene magistrature pazile da ne dođu do nekih protudržavnih pojava, međutim, mi moramo znati da naši gradovi dolaze pod vlast Venecije u jednom vrlo nezgodnom trenutku za ovaj naš kompletan prostor, to je doba turskih osvajanja. I ti gradovi, kad se govori da je Venecija uzrokovala gospodarski pad, to jednostavno danas ne možemo prihvatiti na taj način. Jednostavno turski ratovi, osvajanje dubine zaleđenog Zadra, Splita Šibenika, kidanje gospodarske komunikacije sa jednim koje je dotad stoljećima bilo uhodano u toj svojoj tranzitnoj razmjeni, sve je to zapravo u, prvom, u puno većoj mjeri uvjetovalo e, eventualni gospodarski pad tih gradova. E, treba reći da sve ove trčave koje danas imamo i gripe u Splitu i e, Zadarske tržave i Kule i Trogirske kule, sve to ipak jednim dobrim dijelom plaćala Venecija, slala svoje vojne posade. ondje Dakle, u tim obranama naših gradova nemalo mjesto imaju ipak i mletački, mletačka nastojna. Naravno, ona nisu nikad bila dovoljna. Svi su ti gradovi uvijek žalili se da je premalo novaca, premalo logistike, premalo ljudstva, premalo vojne posade. Ali činjenica je da su se oni ipak održali. U području na kojemu je vladala Venecija, postojao je poseban ekonomski režim između metropole i podređenih gradova i zemalja. Poseban režim postojao je između Venecije i trećih zemalja. Venecija nije podila politiku cijeđenja osvojenih i podređenih zemalja. Sustav je bio puno profinjeniji. U 30. godinama 15. stoljeća, Venecija je ovako ograničila trgovinu grada Senja, kojim je tada vladao knez Nikola Frankapan. Prvo, da mogu svoje drvo izvoziti onako kako su ga izvozili u prošlosti, uz uvjet da se s drvom ne može izvoziti druga trgovačka roba. Bude li se činilo protivno, neka izgube drvo, trgovačku robu i lađe. I da njegovi podložnici mogu iz naših zemalja u Dalmaciji i u Istri izvoziti vino za svoje potrebe i potrebe svojih podložnika. Nadalje, da može svake godine po svoje volji dati izvesti iz Marke u svoja mjesta od 500 do 1000 kartela vina. Dopremivši ga na našim lađama. Iako bi nešto dovozio protiv naših odredaba neka bude podvrgnut globama i usvojenim zabranama. A ulje potrebno za svoju upotrebu može dati izvesti iz naših zemalja u Istri i Dalmaciji. Ako ga hoće izvoziti iz Venecije, može ga izvoziti bez ikakve daće, ali ga mora dati u svakom slučaju izvesti na mletačkim lađama. Ako se željelo s Venecijom trgovati vinom i uljem, trgovine se moralo baviti mletačkim lađama. Ako se pak trgovalo usoljenim mesom, moglo se trgovati kako se htjelo, jer Venecija nije za sebe proizvodila dovoljno mesa. Poseban su slučaj bile strateški sirovine i proizvodi. Kada je u 14. stoljeću Venecija zavladala istočnom obalom Jadrana, dopustila je da dalmatinski gradovi i otoci grade kakve hoće brodove, pod uvjetom da ih ne prodaju strancima. Već u 15. stoljeću propis se promijenio. Kočula je bila poznata po svojim velikim i lijepim šumama i brodogradilištima. Kada je 1420. otok dospio pod vlast Venecije, zabranjena je izgradnja velikih brodova, kako se ne bi konkuriralo arsenalu u Veneciji. Mletački senat donio je ovu odluku. Da naši građani budu spremniji da dadu sagraditi brodove u ovome gradu. Odlučujemo da se u Dalmaciji ne smiju graditi brodovi koji bi imali više nosivosti od 2000 stara žita. Pod prijetnjom da oni koji bi dali tamo sagraditi brodove njih izgube i da ih se o te kazne ne može osloboditi ni pomilovati. Škverovi u Zadru, Trogiru, Splitu, Hvaru, Korčule i Kotoru stradali su zbog te odluke. S druge strane, Venecija je na nekim otocima i gradovima sagradila arsenale ili je zahtijevala od komuna da ih izgrade na svoj trošak. Najveći i najvažniji bio je arsenal u Hvaru, sagrađen u 13. stoljeću i od tada je nekoliko puta obnavljan i proširivan. U Hvarskom arsenalu zimovao je veliki dio mletačke jadranske flote. Venecija je pazila na neke proizvode koji su u njoj bili bitni. Tada je bila bitna sol. Zadarske i Paške Solane bile su ključ ekonomskog uspona tih gradova u razdoblju prije Venecije. Dolaskom Venecije ona zaista nadzire kompletno tu proizvodnju, stavlja monopol i tim gradovima ostaje vrlo malo mogućnosti i manevarskog prostora da te proizvode koriste za sebe. De facto to postaje državni monopol. Jednako tako ograničavala je Brodograd. Dakle, niste mogli u Kočuli ili nekim drugim brodogradilištima graditi brodove iznad određene nose, iznad određene nosivosti. E, drugo, nastojala je da se svi proizvodi prije svega nude Veneciji. Dakle, da ne ide se u Apuliju, da se ne ide u Ankonu, da se ne ide u neke druge gradove, nego prije svega u Veneciju. Međutim, to se radi samo o, evo, sol, brodogradnja, dakle, neki najbitniji proizvodi, a sve ostalo, smokve, vino, lavanda, što ja znam, sve to moglo bilo je ipak prepušteno uglavnom našim ljudima, našim poljodjelcima na slobodan izbor. I zapravo, upravo, evo konkretno rekli ste otoci, Hvar, Vis, brač dosta dobro prosperiraju upravo radi toga, jer nisu bili zahvaćeni ratovima, jer se kod njih koncentriralo dosta te proizvodnje njihovih proizvoda koji su išli u Veneciju. I Hvar, recimo u nekom 16. stoljeću, zapravo je jedna vrlo bogata komuna. Dakle, najgore su prošle one komune koje su uh, imale nešto što je Veneciji konkuriralo i gdje je ona onda intervenirala. Venecija je posebno bila osjetljiva na pobune protiv njezine vlasti. Zadar je pod mletačku vlast pao početkom 12. stoljeća. I od tada su građani tog grada koristili svaku prigodu za pobunu izbacivanjem izbacivanje mletačke vlasti. Do početka 13. stoljeća zadreni su digli čak šest velikih pobuna. Borbe za zadar imale su počasno mjesto u mletačkoj povijesti, a prizore iz tih bitaka slikao je čak i veliki Tintoretto. Venecija je bila osjetljiva i na nemire unutar gradova i područja pod njezinom vlašću. Primjer za to je buna Pučana na hvaru, koja je izbila 1510. godine. Marin Sanundo, čuveni mletočki kroničar, u svojim dnevnicima spominje tu veliku bunu. U četvrtak su u starom gradu neki Matij Ivanić, Jakov Blašković i Ivan Sorela i oni iz sela Vrboske napali šest mladih plemića i ranili ih tako da se ne vjeruje da će ostati u životu. Idućeg dana podigla se cijela Vrboska i sakupili se muškarci te došli pred kuće plemića koji se zatvore u svojim kućama, a neki Mati Ivanić, nazvan Vojvoda Janko, Natjera rečene plemiće da dođu prednjih njih i potpišu neke zaključke, prijeteći da će ih inače zapaliti u kućama i izvršiti veliko nasilje. Zatim odu u hvar i uđu u grad, te potaknu narod da im se pridruži, a bilo ih je više od dvije Puna je trajala godinama, sve dok je 1514. nije ugušio venecijanski zapovjednik Vicenzo Capello. Kako joj je ugušio, Marin sa nudo u svojim dnevnicima piša. Vidio sam pismo Kaštelana mičenca Malipera iz Hvara od 17. listopada 1514. Kako je 16. listopada stigao onamo Providur Mornarice sped Galija. I pošto je oko tri sata privezao svoju Galiju u Zobalu, dao je na njen jarbol objesiti 19 hvara na koji su bili zlikovci u prvoj i drugoj pobuni. Zatim je šestorici dao osjeći jednu ruku i izvaditi jedno oko, četvorici iskopati jedno oko a dvojicu je prognao s otoka. Pobune Zadarske su završavale u krvi i svakako nije bila e, previše milostiva prema pobunama, e, niti prema recimo, nekim vjerskim pokretima koji su se tipa protestantizma počeli pojavljivati, e, čak pomalo i u Dalmaciji. Dakle, Venecija je bila vrlo drastična ako je primijetila da se nešto muti protiv njezinog poredka. E, sama uprava dalmatinskih gradova, komuna, je bila dakle dirigirana i središnjice. Dakle, nije tu bilo nekakve velike autonomije. Statut je poštovan. Statuti naših gradova su do neke mjere poštovani, ali već sama činjenica da je knez, dakle upravitelj grada, bio čovjek iz venecijanskog plemstva, govori da je ipak ona nadzirala e, najveći dio... Ovaj, političkog života u svakom gradu, e, samo Gradsko vijeće u pojedinim gradovima koje su činili domaći plemići je sve više statiralo. To je činjenica. E, I glavne uloge i glavnu odluku su donosili kao prvo knezovi i kapetani e, u pojedinim komunama, a s druge strane oni vrhovni namjesnici Mletačke vlasti, dakle generalni providuri koji su imali sjedište u, e, u samom Zadru, kao glavnom gradu e, Mletačke Dalmacije. Posebna je priča služenja Hrvata u venecijanskoj vojsci i mornarici. Neki hrvatski plemići bili su mletački kondotjeri, vođe plaćeničkih četa koje su svoje usluge iznajmljivali Veneciji. Jedan od njih bio je i polječki knez Žarko Dražojević. Kako je izgledala suradnja Venecije i njezidog kondotjera Žarka, više profesor dr. Tomislav Raukar u knjizi Hrvatsko srednjovjekovlje. Venecija je dakako bila mnogo izdašnija u kićanim naslovima nego u stvarnoj pomoći. Dražojević je nazvala Sjajni knez Žarko, a nakon njegove smrti i Vojvodom, ali je njezina novčana pomoć bila oskudna, a visina ovisna o stupnju mletačkih interesa. U žaru mletačko-turskog rata na početku 1501. Žarko je dobivao skromnih 20 dukata mjesečno, s kojima je mogao izdržavati 25 konjanika. Ali nakon sklapanja mira sa sultanom, provizija mu je 1503. smanjena na 12 dukata, a njegova konjanička četa uhinuta. U jeseniste godine novčana pomoć Žarku Dražojeviću ponovno je podignuta na 20 dukata mjesečno, ali i to zato što je Veneciji prepustio jedan svoj kaštel iznad Cetine. Poljički knez Žarko Dražojević poginuo je 1508. u jednom sukobu s Turcima. Drugi kondotjer Mletverske republike bio je Ivan Karlović, krbavski knez i kasni hrvatski ban. Karlović je od Turaka branio svoje posjede južno od Velebita i tako je branio mletačke posjede u Sjevernoj Dalmaciji. I Venecija je Karloviću plaćala više nego Dražojeviću. Godišnje je Karlović dobivao između 1000 i 5000 dukata. Ali Karloviću je ta plaća stizala neredovito. I 1519. morao je osobno otputovati u Veneciju kako bi pred duždem izravno tražio da mu se isplati pomoć. Veliki broj Hrvata služio je u mletačkim vojnim jedinicama i na mletačkim brodovima. Najgore je bilo Galiotima ili Veslačima. grga Novak u knjizi Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća piše. Veslači i vojnici na Galijama bijahu u prvom redu slobodni mletački građani, koji su se u tu svrhu birali ždrijevom među građanima Venecije, od čega su plemići bili izuzeti. Kad je Venecija stekla naše krajeve, trebalo je da svaka komuna oruža ili sama ili zajedno s nekom drugom Galiju na kojoj su veslači bili pučani izabrani ždrijevom, a vojnici većinom ili svi pučani, dok je komandant bio plemić dotične komune. Najgore je bilo onima koji su zaglavili na galijama osuđenih. Ljudima koji su veslali na toj galiji, to je veslanje bilo kazna za neko kazneno djelo. Bila je to kazna koje su se svi plaćeli. Grganovak piše. Život veslača bio je težak. Na istoj su klupi veslali, spavali, jeli. Na mletačkim galijama taj život bio utoliko teži što su klupe bile samo golo drvo, a sami veslači, ukoliko su mogli, pokrivali su ih gunjevima, krpama i sličnim. Slobodni Galioti izlazili su na kopno kad bi prispjeli u neku luku, dok ni osuđenici, ni sužnjevi nisu to nikada mogli, stalno prikovani uz svoju klupu. Slobodni Galioti imali su i malu plaću, groš na dan. Mornari su imali dva groša, a komandant tri. Galioti nisu imali plaće. Hrana je Galiotima bila jednaka, a sastojala se iz kuhana boba, kuhanog i slabo zauljenog kruha i sedamnaest tunaca dvopeka. Vojnici su dobivali više puta tjedno mesa i svakoga dana vina. Galiotima se davalo vina samo onda kada su bili suviše premoreni. Galioti nisu smjeli govoriti kad su htjeli, pa i ako nisu veslali. Svaki od njih imao obješeno vratu jedan čep od Pluta, koji bi na zapovjed morali metnuti među zube i držati ga sve do glavar ne bi naredio da ga izbace. Pregristi čep bilo je strogo zabranjeno. Tu postoji nekoliko varijanti e, i nekoliko načina na koji su naši ljudi bili uključeni u mletačke postrojbe. E, ona možda najmanje poželjna su recimo bile kažnjeničke galije gdje su ljude iz zatvora potrpali na neku galiju i takve galije su onda su u nekakvim ratnim pothvatima i slično. Postojele su plaćeničke postrojbe i to često vrlo elitne postrojbe. E, nevjerojatno je da u hrvatskoj historiografiji još gotovo niko nije e, poštenije obradio jednu e, iznimno interesantnu postrojbu koja se zvala Hrvatska konjica ili Croatia kavalo. Ako ste gledali nedavno e, konjanika Aralice, Ivana Aralice, e, otprilike, e, to su te elitne mletačke postrojbe konjaničke koje su sudjelovale u ratovima protiv Turaka, ali i u ratovima na Terafermi gdje god bilo potrebno. E, Venecija je u vrijeme ratova, na primjer, e, Lepanske bitke, dakle velikih, onih masovnih e, potreba za vojskom, e, regrutirala stanovništvo, dakle, otišlo bi se u neku komunu ili na neki otok i ta komuna morala dati brod. Dakle, opremiti ga, neoružati ga, njime zapovjedao domaći čovjek, plemić, a stanovništvo se regrutiralo često ždrijebom. Dakle, svi e, muškarci sposobni za oružje da bi se stavilo u nekakav buban i onda bi se izvlačilo. E, neko ko je bio bogatiji mogao je pro, e, otkupiti to. Dakle, pro, nekom drugom platiti da ode umjesto njega u rat. To nisu bili, e, nije se nikad znalo koliko će to trajati da li će se čovjek uopće vratiti. Koliko je Lepanska bitka e, uništila recimo dalmatinsku populaciju tada, jer je jako puno naših brodova tamo sudjelovalo, Svjedoči da do dan danas postoje na otocima e, s, jedan spomen na, taj, na tu bitku postoje neke dalmatinske klapske pjesme koje govore o Lepantu i Lepanskoj bici i o muževima koji se nikada nisu vratili. Godine 1527. car Svetog Rimskog carstva je i španjolski kralj Karlo V kreće na pohod u Italiju. Venecija, je uplašena da će taj moćni vladar zaprijetiti njezinim trgovačkim i političkim interesima, ulazi u savez protiv Karla V. I tako nastaje Liga od konjaka savjez između papinske države, Francuske, Venecije i Milana. Liga ne uspjeva zaustaviti trupe Karla V i u Svibnju njegovi plaćenici ulaze u Rim i pljačkaju ga. Nakon pljačke Rima građani Firence istjeruju obitelj Mediče iz grada. Dženoveški admiral i aristokrat Andraja Dorija mijenja stranu, s francuske prelazi na Španjolsku. Kuga desetkuje francusku vojsku, papa je prisiljen sklopiti sporazum s španjolskim kraljem. Nakon gotovo 40 godina rata u Italiji, kao pobjednik izlazi Španjolska i Karlo V, a Venecija tada gubi veliki dio svojih posjeda na kopnu. Da stvar bude gora, najveći novac više se nije zarađivao trgovinom na sredozemlju. Novi svijet otvorio je nove trgovačke puteve. Ali više od svega Veneciju je pogodila pojava nove sile u Europi. Godine 1449. sultan Mehmed II. počeo je pripremati opsadu Carigrada. U gradu je car Konstantin Paleolog, posljednji bizantski car pripremao obranu. Pomoć sa zapada nije dolazila. 1445. godine kršćanska vojska poslana u pomoć Bizantu pretrpjela je strašan poraz kod Varne. U travnju 1453. Mehmedova vojska počela je opsadu grada. Ironično je da su grad branili zajedno i venecijanci iz Mletačke četvrti i dženovežani koji su pod zapovjedništvom Giovanija Đustinijanija došli u pomoć gradu. 29. svibnja 1453. sultanovi vojnici probili su se u grad. Car je viđen kako se kao pješak bori kod jednih gradskih vrata. Tako je pao Carigrad i Venecija je dobila novog opasnog suparnika. Turski faktor je možda bio jedan od presudnih faktora e, klonuča Venecije, odnosno ne propadanja konačnog, ali i gospodarskog opadanja. Prije svega, rečeno je, e, osmanje zauzima jedan golemi prostor jugoistočne Europe, zauzimaju plovidbene puteve i naravno da jednoj državi koja je svoj, svoj mod zasnovala na trgovini, slobodnoj, uspješnoj, ovakav jedan raspored gdje svaki drugi brod može biti opljačkan i uništen, naravno da stvara ogromne probleme. Drugo, E, vođenje ratova je nešto beskrajno skupo. Venecija je morala utvr raditi utvrde, utvrđivati, slati vojsku, slati plaćenike, e, slati e, na oružanja na takva mjesta. Svaki od tih ratova, čak i one ratove koje je Venecija dobivala, oni bi nju zapravo ekonomski stravično iscrpili. I tu je zapravo e, razlog, jednog, možda glavni razlog venecijanskog klonuča, ne toliko otkriće novog svijeta. Venecija i tada se snašla i Mediteran, nije postao periferija preko noći. Nisu ti ni putovi preko noći promijenili rutu pa, pa da se sad to sve promijenilo. Nego jednostavno e, morate računati da je od početka 15. stoljeća pa sve do negdje 1718. traju svaku toliko, svaki ciklički ti brojni ratovi Venecije sa, e, sa Turcima, iscrpljujući za nju, e, nakon svakog od tih ratova, kažem, ona je bila u sve težem e, gospodarskom položaju. Godine 1645. počeo je novi rat između Venecije i Turskog carstva. Taj takozvani Kandijski rat koji se vodio za Kandiju ili Kretu, najveći otok u istočnom sredozemlju, trajao je 24 godine i završio je venecijanskim porazom. Izgubljena je Kreta i u istočnom sredozemlju Venecija je zadržala samo nekoliko uporišta. Godine 1684. počeo je novi, Morejski rat. On se vodio oko Moreje ili Peloponeza. Trajao je četiri godine i u njemu je Venecija postigla veliku pobjedu. Njezin zapovjednik Francesco Morozini briljantno je vodio taj rat i za svoje grad osvojio taj veliki grčki poluotok. Ali to se osvajanje pokazalo skupim, nije donosilo nikakav novac i novo osvojeni teritorij bio je samo teret. Godine 1718. Moreja je vraćena Turskom carstvu i tako je nestala venecijanska prisutnost u istočnom sredozemlju. Godine 1769. venecijanska monarica krenula je na pohod protiv alžirskih i tunijskih gusara. I taj je pohod završio neuspjehom. A na sve to došao je Napoleon. i Imletačka republika nakon više od tisuću godina postojanja prestala je postojati 1797. godine. Govori doktorica Lovorka Čoralić s Hrvatskog instituta za povijest. Morate uzeti u obzir da tu Napoleon doslovno preko noći prekraja Evropske zemljovide, da te francuske postruje u jednom takvom brzinom dolaze pred Veneciju i da to više nije ona situacija kao nekad sa Kiođom, sa Ludovikom Manžuvincem gdje se tu moglo pregovarati, gdje je to sve išlo sporije. Ovo je bio jedan, um, jedan tsunami koji, koji je bio toliko jak da se tu nije moglo, um, nije moglo bitnije oduprijeti. Venecijanski patricijat je bio tada uh, prilično uplašen. I ono je zajednje što su oni htjeli to da se oni bore. Ni po koju cijenu nije se e, željelo ulaziti u nekakvu borbu i manje više ta borba ne bi bila povoljna za njih. A jedini ljudi koji su ih mogli obraniti oružen bili su Hrvati tada stacionirani oko Venecije. I tu je ona poznata, slavna priča na Rivio Deliski avoni, dakle na toj Hrvatskoj obali. E, Venecija je uplašena šta će tih desetak tisuća hrvatskih vojnika koji su tamo, šta da s njima radi, jer oni se zaista žele boriti. I ona da bi to, da bi spriječila nekakav incident, sve ih trpa na brodove i šalje, šalje nazad u Dalmaciju, Istru, Boku i tako dalje. I oni onako na Rivi, razdragani, višu, živio San Marko, živjela Venecija. Dakle, onaj posljedni pokušaj obrane zapravo su dali ti neki naši ljudi. Kasnije venecijanska historiografija to pomalo uh, uzimala iz konteksta, govoreći o toj vjekovnoj... Uh, Podređenosti, odnosno vjekovnoj privrženosti naših krajeva Veneciji. Međutim, situacija je bila takva da jezda je Venecija držala naše krajeve gotovo pet stoljeća, ali vrijeme prolazi i već nakon jednog određenog vremena ta nekakva e, nostalgija za Venecijom je vrlo brzo presahla.